Помітила в підліску поруч із дорогою хударлявого коня, шкіра до да кістки. Привіт, малятко, сказала я, кінь повів вухами і повернув голову. На місці очей у нього зяяли дві темні діри. Слухаючи записи Скіпа, ми не одразу помітили, що краєвид за вікном став більш гористим. Дорога струною тягнулася через келясту долину. По нерівній землі стрибали швидкі тіні від хмар. Наша машина нагадувала мікроскопічний зонт у середині снігової кулі, З за хребта strчав між валунами остов старого штурмовика. На гарматній вежі хтось намалював мультяшну мордочку. Скіп випростався на сидінні і втупився на корабель. Так, бачу, сер Астор, сказала я. Скіп не відривав погляду від лукавої мордочки міжгалактичного космічного кота, поки той не залишився далеко позаду. Я все гадала, від чого осліп кінь. Мабуть, від якоїсь хвороби. Коли я жила в дідуся в Кінгстоні, ми часто брали на вихідні одного кого песика – коді. Маленького, кошлатого. Не пам'ятаю, якої породи. Іноді він натикався на ліхтарні стовпи. В понеділях ми втрьох гуляли берегом штучного озера. Там стояли мобільні будинки, а одного разу, просто на стежці, я знайшла дохлу рибину. Ми брали в прокаті водний велосипед і пливли до невеликого острівця посеред озера, де розташовувався ресторанчик «Вафельна кухня». В озері водилися величезні коропи, зовсім ручні й жирні. Відвідувачі згодовували їм залишки вафель. Товсті короби підпливали до човна, і Коді заходився від гавкоту. У ресторані був монетний автомат із нейрографічною грою, яким ніхто ніколи не користувався. Екран автомата, що працював холосту, показував відеоролик зі стадіону. Я стояла перед автоматом із маленьким однооким писиком на руках і мріяла пограти. Востаннє я бачила Коді на похороні дідуся. Дорога пробилася через гірський хребет у наступну пустельну долину. Величезний плакат попереджав, що ми в'їжджаємо в зону військових обмежень. Скіп заснув, а я роздивлялася машини на дистанційному управлінні, що повзали долиною. Довгі гнучки радіоантени надавали їм схожості з гігантськими комахами. Дідусь завжди застеляв моє ліжко особливим чином. Він засовував подушку під простирадло, а зверху клав ще одну подушку. Потім йшло верхнє простирадло з мережевим краєм, який відвертався поверх ковдри. Дідусь був дуже розбірливий щодо того, який вигляд усе має мати в його домі. Я прожила з ним у Кінгстоні три роки. Усе місто смерділо якоюсь гдотою, яку цілодобово вивергали димові труби на верфі де будували суспензійні кораблі. Як і решта людей похил віку в Кінгстоні, дідусь працював на верфі і весь час страшенно кашляв. Вночі я лежала в ліжку, слухаючи, як він храпить у ванній, і не могла заснути, доки він не починав знову хропіти у себе в спальні. Одного вечора, коли ми грали в шахи на кухні, він сильно закашлявся і впав обличчям на гральну дошку, розкидавши шахові фігури. Два місяці потому я опинилася в Теда з Біргіттою в Зості. Автострада 88 вела все вище і вище, і в мене заклало вуха. Схили гір були вкриті сніговими пластами, а вздовж дороги лежали брудно-сірі купи снігу, які неможливо було відрізнити від гравію. В долині я побачила величезне усміхнене обличчя. Рекламне оголошення, яке підморгнуло мені і зникло за деревами. Небо прорізали лінії електропередач. Заїхавши за поворот, ми побачили масивну сферичну будівлю, що стерчала з лісу на схилі гори. Пар і вода, що виривалися звідти, прокладали собі дорогу між зламаними стовбурами дерев і утворювали потоки, що стікали через дорогу. На будівлі висіла реклама центру і я припустила, що це їхніх рок справа. Напевно, там, усередині, рояться мільйони умів, і енергія, необхідна, щоб задовольнити їх, розтоплює сніг. От би хто-небудь вирвав ці споруди із землі, щоб вони скотилися з гір у передмістя, розплющили все, що лишилося від чортових будинків, садочків і відповідальних батьків з їхніми позашляховиками – і навіки спочили серед занедбаних міст, як надгробні пам'ятники людству. Коли це почалося? Навіть не пам'ятаю. Думаю, починалося все як звичайна розвага. Ну, як телевізор. Іноді дивишся телевізор, іноді сидиш у ней Без різниці. Дивацтво пішли після грандіозного оновлення 1996-го. Режим... 6. Після цього телевізор практично не вмикали, у будинку стало тихіше. Пам'ятаю, коли ми з Амандою поверталися зі школи, Тет із Біргітою могли так і сидіти на дивані у вітальні в нейрошоломах у цілковитому вимкненні. Одного вечора ми заради сміху переодягли їх, і Аманда намалювала Бергітті вуса. Якось раз, коли ми всі зібралися на кухні. Я заговорила про це, запитала, чому вони постійно сидять у нейрозаклинателях. Вони не надто занепокоїлися і відповіли, що справді останнім часом трохи захопилися. Тед поплескав мене по щуці. «Правильно міркуєш, Мішель, треба приділяти тобі більше уваги». І надавив пальцем мені на ніс. «Бі-біп». Іншим разом Тед спробував пояснити мені, Чому в нього вічно мокрі плями на футболках і сорочках у ділянці грудей? «Нічого страшного таке буває сказав він. Лактація зустрічається у чоловіків частіше, ніж ми думаємо. Це називається галакторея, і вона абсолютно нешкідлива тільки прати, замочишся. А одного разу, Тет сидів у кабінеті за столом у трусах і майці. Його губи під ней рошоломом рухалися. Куточки рота сіпалися, мені знадобилося перезапустити завислий модем нахилившись над столом, я помітила невелику краплю, яка матеріалізувалася на поверхні прямо в центрі світлового кола від настільної лампи. І ще одну. Наступна крапля впала мені на руку. Спочатку я подумала, що тет пускає слину, але потім побачила, що від його сосків, які тремтять, стікають по животу. Тоненькі цівки білої рідини. На дорозі з'явилися жовті сервісні роботи, навантажені масивними котушками з дротами, наче велетенські черепахи вони повільно прослідували на інший бік і сховалися серед кострубатих альпійських дерев, над якими пролягав провід нейрографічної мережі. Бензином вдалося розжитися в кук стейшн. Я залила повний бак, і про випадок. Взяла ще дві каністри, які поставила в багажник. Ресторан не працював, і я купила в магазині сендвіч, копчену яловичину і кілька банок газованої води. Вийшло сонце, ми сіли на заднє сидіння. Я перекусила і віддала залишки сендвіча скипу, який побіг годувати місцевих бурундуків. "По-моєму, ти підхопив бурундокос», – сказала я. Через деякий час він сів і поклав голову мені на плече. «Втомився?» – запитала я. Скіп кивнув. «Я теж. Давай відпочинемо трошки». Коли я прокинулася, знову йшов дощ. Скіп стояв віддалік на гравійній доріжці, вдивляючись у кущі. Підійшовши ближче, я побачила між двома стовбурами дерев самотнього біленького песика породи Чихуахуа у крихітному пальтечку. Він тремтів і дивився на нас, піднявши вушка. «Ходімо, Скіпе!» – попросила я. «Треба їхати!» Схопила його за руку, і ми повернулися до машини. На початку Бог створив нейрон, і коли через тривимірну матрицю нервових клітин у головному мозку потекла електрика, виникла свідомість. Що більше нервових клітин, то краще. Наш мозок містить сотні мільярдів нейронів. Тому саме ми, а не шимпанзе, готуємо лазанью. Повторюся, ніхто не розуміє, як усе це працює. У 60-ті роки нейроніка приділяла основну увагу нашій здатності читати, копіювати і надсилати інформацію в мозок а найбільшим її відкриттям став спосіб миттєво передавати цю інформацію від пілота до безпілотного літального апарата. На іроніку ніколи не цікавило наше розуміння розуму. В її основі лежить технологія «вирізати і вставити», розроблена з метою створення зручного користувацького інтерфейсу для вдосконалених роботів, побудованих на замовлення військових на початку 70-х років. Усього лише джойстик із розширеними можливостями. Отже, якщо людський інтелект формується у взаємодії сотень мільярдів клітин мозку, що станеться, якщо підключити їх до ще кількох сотень мільярдів? Чи можна на нейронному рівні зв'язати два мозки або більше? Якщо так то який тип свідомості може виникнути з такої значно більшої нейронної матриці? Дехто вважає, що колективний розум сформувався всередині військової мережі нейрографів під час війни як побічний ефект від неймовірної кількості нервових клітин, пов'язаних одна з одною. Навіть придумали термін «міжцеребральний інтелект». Ті ж самі люди... Вважають, що ця вища свідомість намагається набути фізичної форми, впливаючи на репродуктивні цикли пілотів, які керують дронами. У такому разі, саме на ній лежить відповідальність за всіх мертвонароджених дітей під час війни. Свою спільноту вони називають конвергенцією. Я б, напевно, відмахнувся від них, як від чергового технопульту нової ери, якби 17 років тому не побачив того, що рухалося по снігу на острові Чарлтон. Каліфорнійська долина Шосе 88 нарешті спустилося в долину з упорядкованою мережою автошляхів. На перший погляд світ по цей бік гір ще не зупинився. Під червоними сигнальними вогнями нейрографічних веж Неспішним потоком текли автомобілі. Люди, не зачеплені ланцюговою реакцією, що почалася в глибині материка, займалися звичними справами мене це не потішило. Що більше проблем у поліції і не в міру цікавих громадян, то менше уваги вони звернуть на мою скромну персону. Строго кажучи, я вкрала машину та й зброю, і якщо нас зупинять, гро закінчено. Я, скільки могла, уникала великих магістралей і намагалася триматися подалі від великих міст. Тепер рух ставав дедалі жвавішим, і я запанікувала. Нас хтось побачить. Нас точно побачать і зупинять. Так не можна. Треба з'їхати з дороги. Спершу я хотіла просто припаркуватися десь у затишній місцині і почекати в машині. Але мені спало на думку, що поліція дуже любить турбувати автомобілістів, які сидять без діла в затишних містечках. Можна зняти номер у мотелі, та грошей було обмаль. Крім того, напевно, вимагатимуть документи. Тут, де зберігається видимість нормального життя, не можна привертати увагу. Тим більше, що ми так близькі до мети. Зрештою, ми все ж зупинилися в невеликому мотелі в містечку під назвою Мартел. Документів у мене не запитали. Взагалі нічого не запитали. Чоловік за стійкою явно не зрадів, що довелося зняти нейрозаклинатель. Щойно я взяла в нього ключ від номера, він знову надів шолом і поринув у свої мрії. У кімнаті нічого не працювало. Екран телевізора мерехтів сірими брижами, а кондиціонер взагалі не подавав ознак життя. За вікном згустилося темрява. Часу на відпочинок залишалося зовсім мало. Скіп нерухомо сидів на підлозі, вишикувавши перед собою іграшки і без опустивши голову. «Скіпи, ти Соня! Збери іграшки і сядь у крісло, бо в темряві я об тебе спіткнуся», – сказала я, поставила будильник на третю годину, впала на ліжко і заснула. По дерев'яній підлозі Патіо розтеклася вода. У траві жовтіло-лимонною грудкою в'язана кофта Біргітти. Я ввімкнула освітлення і постояла біля кромки басейну, дивлячись униз. На нерухомій поверхні води кружляли розмоклі шматочки картопляних чіпсів, а Біргітта мармуровою статуєю лежала на дні. Важке тіло, що набрало води. І світлодіоди на заклинатливі досі горіли, наче вугіллячко, що тліло. З її губами відбувалося щось дивне. Вони рухалися, як у людини, що розмовляє у вісні. А потім Тед зняв із неї нейрошолом, і вона нарешті померла. Я віднесла Скіпа в машину. Довелося відкрити люк у нього на потилиці, щоб подивитися на дисплей і переконатися, що робот ще онлайн. Я злякалася, бо він зовсім охолов. Коли ми знов рушили в дорогу, нас обступила непроглядна темрява, через яку образи в голові здавалися реальнішими, ніж світ за вікном. Погляд каламутно-сірих очей Бергітти блукав кімнатою, шукаючи те, що в неї забрали. Скільки вона пролежала на дні басейну? Кілька годин? Вона викинула з себе воду на диван і скрутилася в кутку, не подаючи ознак життя. Тет сидів на підлозі, приголомшений і розбитий горем, і тримав її за руки, наче граючись із лялькою. Коли її відвезли, він сів на диван і ще довго сидів, тупо дивлячись у порожнечу. Потім надів неї рошолом і відкинувся на спинку дивана. Небо почало сіріти. Ми весь ранок їхали через якісь селища. І в містечку, розділеному на дві частини широкою шестисмуговою магістраллю, звернули на захід, на вузьку сільську дорогу під назвою бодега Авеню. Незабаром цивілізація залишилася позаду. У полях і темряви почали з'являтися вогники нейрошоломів. Їхні змучені володарі довгими рядками брели околицями. Деякі зупинялися і дивилися нам у слід, Останніми тижнями в Зості, прокидаючись уранці, я бачила подібні натовпи, що зніяковіло блукали вулицями. Неспокійні нічні тварини, що повертаються до своїх нір і лігв. Західне узбережжя У повітрі повис серпанок. Хмари з боку океану спустилися пагорбами до самої дороги. Шибки вікон зросилися дрібним туманом. За кілька миль до Томалиса ми проїхали через Вестморлендський меморіальний парк, щось на кшталт військового кладовища. Високо над пагорбом, поритим вирвами, піднімалися з туману два величезні кораблі. Під'їхавши ближче, я помітила автівки, припарковані в кратерах, вузькі доріжки і пішохідні містки навколо кораблів і згадала, як ми одного разу сперечалися в класі про бомбардувальники в меморіальному парку Фолуел у Зост-Сіті. Половина класу була впевнена, що кораблів парку – лише копії. Тоді як інша половина спіною біля рота доводила, що вони справжнісінькі. Виїхавши на дорогу вздовж узбережжя, я ледь не заснула за кермом і звернула на зупинку для відпочинку. Вимкнула двигун і дістала карту. За стоянкою тягнулася заболочена пустка, що переходила в мілководне озеро, а по інший бік водної гладі здіймався гірський хребет. Я припустила, що це і є бухта Бадега, а хребет на іншому боці вже мис Перемоги. Якщо так, то за півгодини шляху ми дійдемо до притулку Данна, де потрібно повернути на невелику дорогу що веде через мис прямо в Пойнт-Лінден. Скіп прокинувся і сидів, дивлячись на інший бік озера. Він вказав на гребінь, де стояло самотнє сухе дерево. «Ти знаєш це місце?» – запитала я. Скіп кивнув. «Ти бував тут раніше?» Робот жваво закивав, переводячи погляд з мене на дерево і назад. Він ледь не підстрибував від нетерпіння. Усе нормально, Скіпе. Можеш дістати плеєр і послухати космічного малюка. Вже скоро. Я тільки трохи відпочину. Не знаю, чи довго я спала. Можливо, годину. Скіп, як і слід було очікувати, сидів у навушниках. Я поплескала його по плечу. Якщо хочеш, можемо слухати далі по автомагнітолі. Робот дістав диск із плеєра і вставив його в магнітолу. Я поклала карту в сумку. Підняла спинку сидіння, і ми знову вирушили в дорогу. У дальньому кінці бухти виднілися три штормовики. Гордість федеральної армії. Колись вони стояли на злітно-посадкових смугах, і їхні капітани на очах у багатотисячного натовпу тиснули руки президентам. Вирвані з неба, випатрані і пережовані морем, кораблі повернулися, щоб служити гніздуваннями для птахів. Ось амфіон. Від гордості космічних сил залишилося 10 мільйонів тон іржі та пташиного лайна. Нейроніки на таких амфіонах випалили мозок моєї матері. І присутність тут цього корабля здалася мені символічною. Жменька забитих магазинчиків – ось і весь притулок Данна. Ми повернули праворуч і поїхали бульваром Сан-Августін, розбитим путівцем, який вміть вивів нас із містечка. Весь мис перемоги був суцільним звалищем. Хоча на карті як звалище було позначено невеликий майданчик у внутрішній частині бухти, насправді воно розкинулося всюди. За кожним поворотом відкривався вид на нескінченні нагромадження старих суспензійних суден і бойових безпілотників. Деякі постраждали в боях, Інші залишилися більш-менш неушкодженими, але всюди пройшлися збирачі сировини. Корпуси розкрито, обшивку зірвано, обладнання винесено. Деякі судна були випотрошені практично повністю, на траві залишилися тільки скелети, позбавлені нутрощів. Так я й виросла. Господи, бідна дитина, проклята мати, як же вони називалися? Великі кораблі з маленькими всередині, звісно ж, амфіон. Як називалися маленькі? Пенфей-Ф чи щось на кшталт того? Дістатися до нейроніків у контрольному відсіку такого пенфея було простіше простого, особливо для такого малятка. Я знала, що треба шукати чорні дроти з жовтими муфтами. Ще пам'ятаю невеликі штурмові кораблі, автезіони. За словами матері, мій батько керував автезіоном у битві при бойсі. Такі кораблі вважалися у сталкерів золотою жилою. У середині контрольної камери була панель із люками, позначеними жовтими наліпками. Звідти можна було витягнути стрижні і дістати пластикові фільтри. Якщо вставити ручку в маленький отвір з боку стрижня, він розвалювався на дві частини. На фільтри зазвичай налипав нейрит. На схилі чергового пагорба серед уламків паслися корови. Неймовірно мирне видовище. От тільки далі, вздовж дороги, лежали корови мертві. Майже розкладені, схожі на мумії. Здавалося, що деякі туші рухаються. Втім, таке враження створювали стерв'ятники, що зібралися нападаль. Коли ми проїхали зблизька, птахи злетіли і закружляли на вітрі, як насіння кульбаби. Я подивилася на зграю в дзеркало заднього виду. Вона амебою пропливла в повітрі над мертвими тваринами, розвалилася на частини і знову стеклася разом. До п'ятого класу я встигла пожити в трьох містах і повчитися в чотирьох школах. Бувало, навіть заводила друзів. Багато що залежало від того, як почувалася мати і де ми могли поставити наш трейлер. Коли інші діти поверталися додому, до своїх родин, і йшли на футбол, на ковзанку або в гості, я допомагала матері добувати хімічні речовини, якими її перестали постачати власне тіло та рідна країна. Коли я приходила в нову школу, шкільному автобусу доводилося змінювати маршрут. І проїжджати через райони, яких ніхто з дітей раніше ніколи не бачив. Це був свого роду подарунок моїм однокласникам. Там, де ми жили, дітям не рекомендувалося виходити з автобуса. Час від часу у тумані виникали постаті місцевих дроноподібних волоцюг із мішками та пучками дротів. Побачивши їх, я усвідомила це моторошне місце нагадало мені про матір. Мене охопила незрозуміла ностальгія, і я задумалася, звідки беруться спогади. Збирачі проводжали нас поглядами. Очевидно, останнім часом тут мало хто проїжджав. Раніше мені доводилося, що сили змушувати себе не думати про матір, тепер це було разюче легко. Немов я переступила невидиму межу, і відкрита рана загоїлася. Залишився слід, зарубцьована тканина, як у людей, яким відновлюють понівечене обличчя після аварії або нещасного випадку, і вони можуть торкнутися шраму, не відчуваючи пекучого болю. Спочатку, коли я тільки приїхала в Кінгстон, я думала про матір постійно. На першій же перерві в новій школі я розридалася. Усі діти витріщалися на мене, і я засунула голову під парто. Клас занурився в незручне мовчання, вчителька стала пояснювати, що Мішель зараз переживає складний час, і за мною прийшов дідусь. У якийсь момент, років у десять, я вирішила забути про матір і не з ким про неї не говорити. Я протрималася шість років, поки одного вечора не розповіла все Аманді на порожньому дитячому майданчику. Ми сиділи в гамаку, Моя голова лежала в неї на колінах, і Аманда погладжувала моє чоло. На руках у неї були в'язані рукавички без пальців, сірі, зі сніжинками. Вона носила ці рукавички всю зиму, а навесні поїхала. Ще трохи про Аманду, поки не забула. Набагато пізніше, приблизно через рік після її від'їзду, у нас на порозі з'явився її батько – Ернест Генрі. Його справді так звали Преподобний Ернест Генрі. Ми ніколи з ним особливо не спілкувалися, але він пам'ятав, що я вчилася за Мандою в одному класі він запитав, чи можна поговорити з кимось із дорослих, і я провела його у вітальню. Це було незабаром після смерті Бергітти. тед сидів на дивані в нейрошоломі абсолютно голий. Того дня я навіть не потрудилася його прикрити, коли прийшла зі школи. Святий Отець повернувся до мене і сказав, що краще, напевно, поговорити зі мною. Ми сиділи на кухні. Кротячи в руках чашку з кавою, преподобний висловив стурбованість тим, що відбувається в Зості. Він підозрював, що нейрографічна мережа посилає сигнали, які змушують людей хворіти, знищують їхню волю і перетворюють на рабів. Святий Отець вважав, що це справа рук сатани який за допомогою нейрозаклинателів збиває людей зі шляху істинного і готує ґрунт для прийдешнього апокаліпсису. Ернеста Генрі вже давно турбували нейрошоломи, і він намагався попередити своїх парафіян. Господь дав нам очі, вуха, рота і тіла, щоб ми раділи світу, створеному ним для нас, а обіцянка нейроніки перемістити наш розум у штучні тіла порушує його волю. Преподобний організував рух, мета якого – допомогти людям боротися із залежністю. З огляду на те, що він побачив у вітальні, Ернест Генрі подумав, що в моїх інтересах приєднатися до цього руху. Потім він запитав, чи піддавалася я спокусі використовувати нейрозаклинатель. Я відповіла, що лікарі виявили в мене вроджений неврологічний розлад, через який одна зіниця більша за іншу. І з нейроніками нічого не виходить. Я просто нічого не відчуваю. Преподобний сказав, що я маю дякувати за це Богові. Він захистив мене. Я не відривала погляду від маленьких жовтих пакетиків сахарину, який батько моєї подруги розривав і висипав у чашку. Він почав перемішувати каву. Коли я запитала про Аманду, обличчям Ернеста Генрі розпливлася блаженна усмішка. І він відповів, що тітка з дядьком допомогли Аманді знайти шлях до Бога, а те, що я її не забула, зігріває йому серце. «Ви з нею дуже дружили, чи не так?» – запитав він. Смужний дзвін ложечки у порцеляновій чашці здійнявся над кавою, злетів до стелі, де пронизав болим лусочницю, пролився на пластівці, вівсянку і порошок для вафель, що здригнулися у своїх коробках, і заповнив усю кухню. Я згадала сенсі, який залишав преподобний на тілі своєї доньки, відвернулася і відповіла – ні, не особливо.